Avui fem el programa número 159, com us deia, i tanquem aquesta quarta temporada del núvol de fum. Ha estat un any excel·lent musicalment parlant. Hem descobert grans discos, sobretot pel que fa a l'àmbient amb influència del techno, tipus Northern Electronics i Família. Avui tanquem la temporada amb una selecció que precisament va per aquí. Si recordeu, l'any passat també vam acabar amb un especial deIntros Techno i avui farem una mica el mateix. Avui tanquem aquesta quarta temporada del núvol de fum pel que fa als programes de ràdio, però recordeu que la setmana vinent mirarem de tenir penjada i a punt la mega mixtape amb el boi millor del que ha sonat durant aquesta quarta temporada una sessió que ja estic preparant des de fa algunes setmanes i que espero que ens ajudi a passar el calorós estiu que ens espera. Comencem ja doncs el programa d'avui, com hem dit, especial de Intro Techno i música ambient influenciada pel techno. Començarem amb el projecte Edit Selec que des del recopilatori de Pol Group Unown Landscapes volum 3 ens porta aquesta intro titulada The Freezing Process. Doncs amb aquesta peça d'Edit de Selec comença el recopilatori Un known landscapes volum 3 de Paul Group que inclou fins a 24 peces seleccionades per Exium Continuem amb un altre projecte de Techno, el transvestit Rose projecte de 7 Horbits conegut també com a Sutec, sobretot cap als anys 90 amb un estil més experimental i cru. Des del seu propi segell, Eaux, ens arriba un dels seus darrers epes, Vanishing Pulse, d'on extraiem aquesta peça titulada Undergrowth, Continuem amb més música influenciada pel techno després d'aquesta peça de Rose, amb un disc que ja fa algunes setmanes que anem punxant, Outer Envelopes, de multicast dinàmics. Una petita joia del minimalisme i del disseny sonor electrònic. La peça que sona avui es titula Cabina. Doncs, molt recomanable aquest nou disc i, de fet, tota la discografia de multicast Dynamics. Ara farem una primera parada a Northern Electronics, un dels segells de capçalera del núvol de fum, com ja sabeu, d'aquesta temporada que avui acaba. Des de la referència número 25, signada per Acrònim, escoltem la peça titulada Aixes. continuem avançant i endinsant-nos ja en patrons més rítmics i ho fem amb Ecologist, des del segell austríac a Trophic Society. Allà comparteix el quart llançament amb Boh Kine, amb peces com aquesta, titulada Nature Control. I després d'aquesta peça d'Ecologist, de titulada Nature Control, tornem al segell capitanejat per Abdullah Rashim, Northern Electronics, per escoltar-lo, a ell, Abdullah Rashim, però des del seu altre projecte, Lundin Oil, com sabeu, recentment ha publicat el seu primer LP, Between the Shields, des d'on ens ofereix aquest ambient industrial cru que ja coneixem. Ho podem comprovar en peces com aquesta, titulada Failed State. Seguim aquí mateix, seguim el núvol de fum, programa 159, final d'aquesta quarta temporada. I seguim també per un moment a Northern Electronics, ara amb el projecte DARFS, format per Jonas Ronberg, conegut com Barc, i Michel Isorine, que des del seu nou LP ens segueixen oferint tecno, analògic, lent i fosc. Self-Mythology és el títol del nou LP de l'italià Lucy, editat pel seu propi segell, l'aclamat estroboscòpic Artifacts, on ambient, tecno i experimentació electrònica es donen la mà en una combinació excepcional. En aquest disc, Lucy s'inspira en la mitologia dels contes de fades i bruixes. Com ja veiem en el primer tall del disc, titulat Baba Yagas Hat Fa algunes setmanes presentàvem el nou disc d'Entogon, de que recull peces sonores composades per a una exposició. La que escoltem avui es titula simplement 104. I arribem a la fi del programa, tancarem el d'aquesta nit i tanquem també la temporada amb SNTS, el projecte de Tecno de la màscara, des del seu primer LP, de Roostling of Leaves, editat pel seu propi segell en format doble vinil i també a cavall entre el techno i l'ambient. Dels vuit talls que conté ens quedem amb el primer, Leni en Türkçe'den konuşacak. Ben. Böyle bir şeyin söylemesi I d'aquesta forma acabem el programa d'avui i acabem també la quarta temporada del núvol de fum. Abans d'acomiadar-me fins a mitjans de setembre, més o menys que serà quan tornarem aquí amb la cinquena temporada del programa, vull anunciar-vos un altre cop que a partir de la setmana vinent, segurament, Potser es retrasa una mica, espero que no. Tindreu disponible el Mega Mix Tape de la quarta temporada del Núvol de fum amb el millor, amb el boi millor del que ha sonat aquí en el programa. Com és habitual aquest Mega Mix Tape, el podreu escoltar en streaming des del Mixcloud del programa i també el podreu descarregar per emportar-vos al de vacances, allà on neu o per escoltar tranquil·lament a casa, mentre llegiu, mentre dormiu, o quan vosaltres vulgueu. Així que espero que passeu molt bon estiu, que us ho passeu molt bé, i espero també que ens tornem a retrobar a partir de setembre aquí a Ràdio Mollet en una nova temporada del núvol de fum. Molt bona nit.